Лунали для нього як три член прихованої прихильності. Не могла ж вона бути такою жорстокою, щоб не відчути його страждання і його безнадійного ждання. Будь-яка жінка могла б, але не вона. Вірив у це безпричинно і нез'ясовно, а може тільки хотів вірити. Начальник цеху вів Жанну. «Навіщо? Нікого йому тут не треба». Ви вже познайомилися, начальник став між Твердохлібом і Наталкою. Це наша передовиця, найкращий бригадир об'єднання, Наталя Швачко. А це, Наталю, слідчий прокуратури, товариш Твердохліб. Твердохлібовій довелось виручати начальника. З прокуратур? Ха-ха! Знову зблиск поглядом, і всі уваги на те, що роблять меткі руки. Твердохлібовій стало кривдно. Нічого смішного, голосом ображеного хлопчика промовив він. От візьму і викличу вас. Наталю не викликають, пояснив начальник цеху. Вона депутат, її запрошують. Здається, ваш генеральний директор теж депутат, поцікався твердо хліб, Верховної Ради Республіки. А от з ним я говорив мало не годину. І, до речі, не про недоторканість, він сказав зовсім не те, що треба, не вміючи втягнути Наталку в розмову. І Від цього почувався зовсім нікчемним і нещасним. Дівчина, мов би зрозумівши його стан, кинула йому рятівне коло, втрутившись у їхню балачку. «Юристи, як діти», – сказала вона, сяйнувши усміхом. «Вони не знають, не можна, а тільки дать». Я недавно в газеті читала, якийсь юрист вимагав переглянути статус недоторканості депутатів. Якогось там директора птахофабрики треба було судити, а він депутат райради. І вже дай і права на всіх. Чи ви такі? Нарешті вона зверталась до нього. Щоправда, при свідках і не зовсім доброзичлива. Але ж до нього. Я не звик себе розхвалювати, сказав він. Вона знову вся зосередилась на роботі своїх рук. І твердохліб злякався, що він так і піде ні з чим. Знайшов несподіваючись і втратить тепер безнадійно. Ми так і не домовились, обережно промовив він. Про віше? Ну, я б справді, коли ваша згода хотів поговорити. Мені доведеться довго займатися тут. Справа досить неприємна, а я хотів бути максимально об'єктивним. Ваша допомога Наталя засміялася левкою якось відчужено. «Що ж викликайте? Я вже не згадуватиму про свою недоторканність, Але не в робочий час. Роботи не кину. У нас бригадний підряд. Так що тільки після роботи? Згода?» «Згода». У твердо хліба зрадливо тремтів голос. «Та що там голос? Все в ньому тримтіло. Він ненавидів себе за це. Та водночас спойняла його сила молода. Вперта мало не до Він дістав записник, видер аркушик, ретельно вималював номер свого службового телефону, поклав на талці на столик біля горщечка з прямовою. «Мій службовий телефон. Подзвоніть, будь ласка, коли матимете час». І хотів додати і бажання, але стримався. «А коли загублю?» – засміялася вона. «Тоді з вашого дозволу я прийду ще...» І знову напишу вам номер свого телефону Я впертий? Та вже бачу. Він ішов із цеху, знав, що вона не дивиться йому вслід, бо вся її увага на точних операціях. А як же кортіло, щоб метнула бодай один погляд, подарувала йому хоч єдиний зблиск своїх несамовито молодих очей. Що будемо дивитись далі? нагадала про своє існування Жанна. І так налякала цим запитанням твердо хліба, що він не зумів нічого відповісти, дивився на дівчину і мовчав. Мені доручено вас супроводжувати, пояснила Жанна. А, супроводжувати? Дуже вдячний, дуже. Давайте подякуємо нашому гостинному господареві і супроводжуйте мене. Власне, мені вже пора. Давайте просто на прохідну. Тим часом. Розповісте мені про ваше об'єднання в загальних рисах. Що вважатимете найцікавішим? З його поведінки ніхто не подивувався тільки тому, що він був з прокуратури. І ніхто б не здогадався, що перед ними просто дуже нещасливий чоловік, якому соромно за свою незрабну душу. Він ходив від одного до іншого і всіх умовляв, не знати про що. Намагався перед кожним виявити запобігливість, принижувався і осмішнювався. І ніхто не міг збагнути, що сталося з твердохлібом. До знайомого старшини, що чергував унизу. «Тут до мене можуть прийти, так ви вже... Ну, щоб, знаєте, делікатно, з усією чулістю. Це не просто молода жінка, депутат міськради, важливий візит». Та Федора Петровичу, годів старшина, надимаючи щуки. Та хіба ж ви мене не знаєте? Прийдуть, зустрінем честь по честі. Нема питань. Тоді до секретаря їхнього відділу. У Савочки всі помічники, тільки чоловіки. До мене можуть прийти, але не за викликом, а мов би добровільно, бо це депутат міськради. То я вже попрошу вас, щоб без формальності, на випадок, що мене на той час не буде. «Депутат без формальності», – забубнів секретар. «Всі депутати без формальності. На те вони і депутати, що без формальності. Це молода жінка, вимушений був уточнити твердохліб, вона згодилась допомогти мені, допомогти слідству». «Жінка – то вже депутатка», – завів свою повторювальну машину секретар. «Депутат – це чоловіка, жінка – депутатка». Понаплутували в термінології ніякого порядку, як жінка може бути депутатом, коли вона депутатка. Твердохліб побував і в нечителюка, знаючи який у того язичок, мікрофон Республіканського радіо.